Читання Черетамріта. Аділіла. Глава 8. Автор отримує наказ від Кришни і Гуру. Шіла Бахтівно Такур наводить стислий огляд 8 глави Ші Читання Черетамрити у своїй Амріта Правагабаші. У цій главі описано Велич шичитані Магапрабу та Нітянанди. А також сказано, що коли людина повторює мантру Гарі Кришна. З образами вона навіть через багато років не розвиває любові до Верховного Бога. У зв'язку з цим Шіла Бактівно-Такур застерігає проти імітації тілесних ознак екстазу, що звуться ашта Сатвіка Вікара. Це також одна з образ. Треба щиро і наполегливо повторювати імена Панчататви, Срі Кришна Чайтанє Прабху Нітьянанда, Ши Адвайта Гададхара Шива Саді Гора Бхакта Врінда, ці Ачарії пролють на відданого свою безпричинну милість і поступово очистять його серце. І коли відданий дійсно очиститься, він само собою відчує екстаз, повторюючи махамантру Хари Кришна. До того, як з'явилось читання Чайтамріта, Шила Вріндаванда Стакур написав ши читання Багавата. Кришнадас Кавірач Госвамі вибрав для опису в Ші Читання Чаритамріті тільки те, чого не змалював Ші Вріндаванда Стакур у своїй Ші Читання Бхагаваті. У Глибокій Старості Кришнадас Кавірач Госвамі вирушив до Вріндавани і там з наказу Ші Мадан моханаджі написав Ші Читання Чаритамриту. Завдяки цьому нині ми маємо змогу насолоджуватись трансцендентним блаженством, яке дарує цей твір. Ванде Чайтаня Дівам там, Багаван там, Яд Ічая, Праса Бхамнарті Чі Трам, Рей Каранг Джад переклад Ванде Складаю Шанублі поклони Чатаня девам Господу Шичатані Махапрабу. Там, Йому, Багаван там, Богуві особи, Яд Ічая, чиїм бажанням. Прасабгам – раптом. Нартьяте – танцюючи. Читрам – чудово. Лекаранге – в написанні. Джара – повдур. Апі – хоча. Аям – це. Я складаю шану верховному Богові особі Шичетанні Мегапрабу, з чого бажання я, наче пес, який раптом затанцював, несподівано почав писати Шичетанні Черетамриту, хоча я і дурень. Jaja Jaya, jaya Shit Krishna Chaitanya Gaura Chandra, Jaja Jaia Paramananda, Jaianityananda. Я складаю шанобливі поклони Кришні чайтані Махапрабу, що його знають як Горасундару. Також я складаю шанобливі поклони Нітянанді Прабу, що завжди повний радости. Jaja Jaja Dajita Acharya Крипа мой джая Гадара панди махашой. Я складаю шанобливі поклони Адвайті Ачарі, що надзвичайно милостивий, а також великому Гададарі Пандіті, досвідченому вченому. Чотири. Джая-джая Шівасаді, джата праната гой дон савара чаран Я складаю шанобливі поклони Шивасі такорі та всім іншим віданим Господа. Я шанобливо падаю ниць перед ними і поклоняюсь їхнім лотосовим стопам пояснення. Кришнадас кахраж госами вчить нас передусім складати шану Панчататві. Срі Кришні читання Махабраву, Нітьянанді прабу, Адвайті прабу, Гададхарі прабу та Шивасі прабу з усіма іншими виданими. Ми повинні строго дотримуватися цієї засади і складати шану Панчататві, як виражено в мантрі: Срі Кришна Чітання прабу Нітьянанда, Ши Адвайта, Гададхара, Шивасаде, Гоура, Бакта Врінда». Перед кожним проповідницьким заходом, а насамперед перед повторенням Гаре Кришна Махамантри, Гаре Кришна, Гаре Кришна, Кришна, Кришна, Гаре Гаре, Гаре Рама, Гаре Рама, Рама, Рама Рама, Гаре Гаре, треба повторити імена Панчататви, віддаючи їм шану. 5. Мука кавітва кореджанг сабара смаране, Пангогірі лангхе анда декетаргане. Пам'ятайчи лотосові стопи Панчататви, німей може стати поетом. Кульгавий може перейти через гори, а сліпий може побачити зорі в небі. Пояснення. За вайшнавською філософією досконалості можна досягти трьома шляхами. Існує садана сіда, досконалість, якої здобувають регламентованим відданим служінням. Ніття сідга, вічну досконалість, яку здобувають, ніколи не забуваючи Крішну. І кріпа сідга, Досконалість, яку отримують з ласки духовного вчителя чи іншого вайшнави. Кавірач Госамі проставляє тут «кріпасідду» – досконалість, яку отримують з ласки вищих осіб. Ця милість не залежить від якостей відданого. Завдяки такій милості навіть відданий недоріка може заговорити чи почати писати, красномовно прославляючи Господа. Навіть кульгавий може долати гори – і навіть сліпий зможе побачити зорі в небі. Шість. Освіта так званих глибокодумних вчених, які не вірять у ці твердження ши читання черетамрити, чи подібна до гучного квакання жаб. Пояснення. Під час дощового сезону квакання жаб розлягається на весь ліс. Але внаслідку це квакання лише приваблює змій, що в пітьмі знаходять жаб і ковтають їх. Так звані вчені слова, що їх породжують язики університетських професорів, необізнаних із духовною мудрістю, скидаються на таке жабіче квакання. Всім... Той, хто зображає відане служіння Крішні, але не визнає славу Панчататве, ніколи не отримає милості Крішне і не наблизиться до найвищої мети. Серйозна людина, яка воліє діяти в свідомості Крішне, повинна бути готова дотримуватись правил та приписів, які дали ачар'ї, а також повинна розуміти їхні твердження. Шастра каже: Дармася татвам, нігітам, -ванапарва -313 -117". Осягнути таїну свідомості кришне непросто. Але якщо людина розвивається в духовному житті, виконуючи настанови попередніх ачарій і вступає в слід попередників у ланцюгу учнівської посвідомості, вона досягне успіху. Іншим годі сподіватися на успіх. Шіланоротам да Астакур каже, що до цього чарія вайшнава сейва ністара кеба. без служіння духовному вчителеві та ачар'ям неможливо звільнитися. В іншому місці він каже Ей чайгосай мора ну, Я просто схиляюсь перед тим, хто йде стопами шістьох госвами, і пил з його лотосових стіб, моя їжа. Пурведжайче Джарасанда Аді веда Вейдадарма Корі Коре пуджана. Рапуджана Колись царі, як оце Джарасанда, т.е. Камси, строго додержували ведичних ритуалів, поклоняючись Господу вішну. Пояснення. У цих віршах авторші читання Чаритамрити Кришнадас Кавірач Госфамі ще раз наголошує на тому, як важливо поклонятись Панчататві. Якщо людина стає відданим Говрасундари чи Срікришни, але не віддає належної шани Панчататві, Срікришна Говра її діяльність становить образу або утпата, порушення спокою, кажучи словами Шіли Госамі. Тому людина має бути готова складати належну шану Панчататві перш ніж вона зможе стати відданим господа Горосундере чи Кришне, верховного богоособи. Nahimane, karimane, letajte, Той, хто не приймає Кришну за верховного богоособу, безперечно демон. І так само кожного, хто не визнає Шичатаню Магапрабу за Крішну, того самого Верховного Господа, також слід вважати за демона. Пояснення. Колись жили царі, як Джарасанда, що строго додержували ведичних ритуалів, поводились як доброчинні, достойні кшатрії, посідали всі якості кшатрів і навіть корились браманічній культурі, але не визнавали Крішну за Верховного Бога особу. Джарасанда багато разів нападав на Крішну і, звісно, щоразу зазнавав поразки. Кожного, хто, як Джарасанда, виконує ведичні ритуали, але не визнає Крішну за верховного богоособу, треба вважати за Асуру чи демона. Так само той, хто не ще читання Магапрабу за самого Крішну, теж демон. Такий присуд авторитетних писань. Тому так звана відданість Гора Сундарі – без віданого служіння Крішні, і так званий Кришна Бхакти, без віданого служіння Горасундарі, це діяльність невіданого. Щоб досягнути успіху на шляху свідомості Кришни, треба заповнити свою свідомість і особою Горасундари, і особою Кришни. Знати особу Горасундари означає знати всіх осіб, що згадані в цій мантрі. Срі Кришна Чайтанне Прабунитянанда, Шіаддойта, Гададгара, Шіва Асади, Гура Автор шечетані чи вірний авторитетам, підкреслює цей принцип, без якого не досягнути досконалості у свідомості Кришня. 10 море радра Господь шечетання Магапрабу подумав якщо люди не визнають мене, вони всі самі себе знищать. Тому милостивий Господь прийняв сан'ясу. Пояснення. У Бхагаватам 12.3.51 сказано мукта -санга парам Той, хто просто повторює мантру Гарі Кришна, ім'я Господа Кришне, здобуває звільнення і повертається додому до Верховного Бога. Цю свідомість Кришни можна отримати тільки з ласки Господа Чайтані Махапрабу. Довершеності у свідомості Кришни не досягнути, якщо не прийняти шитанню Магапрабу та його супутників, як єдину надію на успіх. Господь прийняв Санясу саме з цих міркувань. Бо, як санясі, люди складали б йому шану і дуже швидко приходили на рівень свідомості Кришни. Рух свідомості Кришни започаткував Господь читання Магапрабу, що є сам Кришна. Тому без його милості піднятися на трансцендентний рівень свідомості Крішни неможливо. 1 будди, море коребена, маскар, татабікандибедукка, паебені стар. Якщо хтось кланяється мені, хоча б тому, що бачить у мені звичайного саннясі, його матеріальні страждання поменшаться, і зрештою він отримає звільнення. Пояснення. Кришна дуже милостивий і тому завжди думає про те, як звільнити зумовлені душі з матеріального царства. Кришна втілюється саме з цієї причини, за що чітко сказано у Багаватдіті 4.7: Єдайда гідгармася, гланірбавати та Коли десь занепадає релігія і зростає безбожність тоді на щатку барати «Я сходжу сам». Кришна завжди захищає живі істоти багатьма способами. Він приходить сам, посилає своїх наближених відданих, після свого відходу залишає шастри, як оце Багавадгіту. Навіщо? Для того, щоб люди могли скористатися з Його благословень і звільнитися з пазурів Майі. Шичатаням Гапрабу прийняв санясу, щоб навіть не тямущі, вважаючи його за звичайного сан'ясі, складали йому шану і таким чином позбувались матеріальних страждань і зрештою звільнялись із злобет матерії. Шіла Бхакті Сіданта з цього приводу вказує, що ши Кришна чайтанне Махапрабу це поєднана форма Ши Радхи та Кришни. Махапрабу, Ши Чайтанні Радга Кришна Наги Ання. Проте невігласи, вважаючи Шичатанню Магапрабу за звичайну людину, обходилися з ним нешанобливо. Тому милостивий Господь, щоб врятувати цих блюзнірів, прийняв сан'ясу. Тепер вони мали складати йому шану як сан'ясі. Шечитання Магапрабу прийняв сан'ясу для того, щоб великодушно пролити свою милість на широкий загал, що не міг розпізнати в ньому самих Радгу та Крішну. 12 Ейно, кріпамай, хой, лейу, тари, асури, ганан. Того, хто не шанує всемилостивого Господа Чайтан'ю або не поклоняється йому, слід вважати за демона, навіть якщо серед людей він обіймає дуже високе становище. Пояснення. Шіла Бактисідан та махарадж, що щодо цього каже. О, живі істоти! «Просто вдайтесь до свідомості Кришни!» Таке послання Ші Четані Магапрабу. Кінець цитати. Це вчення проповідував Господь Четаня, пояснюючи філософію свідомості Кришни у восьми віршах своєї Шікшаштики. Він сказав «Іга Сарвасіде сарва бе томар». Повторюючи Гари крішна мантру, людина досягне в житті повної досконалості. Тому людина, яка не віддає Господу читані Шани, чи, незважаючи на ці всі вияви милості, не може належно оцінити господню доброту, є Асура – противник істинного служіння господу Вішну. Хай навіть вона обіймає в суспільстві дуже високе становище. Асурою називають того, хто налаштований проти відданого служіння верховному Богові особі Вішну. Слід зазначити, що раз людина не поклоняється Шичетанім Гапрабу, їй марно ставати відданим Кришним. Якщо людина не поклоняється Крішні, їй марно ставати віданим читанням Магапрабу. Віддане служіння такої людини являє собою витвір Каліюги. Шхіла Бхакті Сіданта Сарасваді Такур у зв'язку з цим зазначає, що атеїсти-смарти, які поклоняються п'яти різновидам півбогів, задля нікчемної втіхи матеріальним успіхом, поклоняються і Господу Вішну, але Шичетані Магапрабу не вшановують вважаючи його за одного з звичайних людей, вони Гора Говрасондру і Срі Кришну. Такий погляд також демонічний і розходиться з судженням Ачарії. Такі ідеї витвір Каліюги. 13. Адайва пунакаху урдвабаху хая чайтання нитья нанда баджаку «Тому я знову кажу, здіймаючи руки, браття і сестри, будь ласка, поклоняйтесь Ші та Нітянанді, покинувши всі свої оманні докази». Кутарка, марні суперечки. Пояснення. Людина, що практикує Кришна Бхакті, але не розуміє Срікришну Чатаню та Прабуні Тянанду, просто марнуватиме свій час – і тому Кришнадавський Радж прохає всіх почати поклонятися Шичетані Магапрабу, Нітянанді Прабу та Панчататві. Він запевняє, що кожен, хто це зробить, досягне успіху у свідомості Кришни. 14. Логіки скажуть, хіба можна, не втвердившись у розумінні, за допомогою логіки та доказів, вирішити, якому божеству поклонятись? Срикришна Чайтання, до якорого Вічар, Вічара Коріле Читти, Паве Чаматкар. Якщо вас насправді цікавлять логіка і докази, будь ласка, дослідіть за їхньою допомогою милість Ши Чайтанні Махапрабу. Зробивши це, ви побачите, яка вона дивовижна. Чаматкар, великий подив. Пояснення. Шила Бактисаданта Сарасоді також з цього приводу пояснює, що хоча людський загал з його дріб'язковим світоглядом запроваджує багато різновидів доброчинності, доброчинність, яку запровадивши читання Магабру, зовсім інша. Логіки, що нічого не визнають без логічних доведень, переконані, що без логіки та міркування не може бути й мови за те, щоб осягнути абсолютну істину. На жаль, коли Такі логіки, логіки стають на цей шлях, не отримавши милостіше читання Магаправу, їм несила піднятися вище за рівень логічних доведень, і їхнє духовне життя не розвивається. Але, якщо комусь вистачить розуму застосувати свої логічні міркування для пізнання витонченої духовної субстанції, яка лежить в основі всього сущого, він усвідомить, що. Куце знання, оперте на матеріальну логіку, не допоможе збагнути абсолютну істину. Недосяжно для нікчемних чуттів. Тому в Махабараті, бішма 5.22, сказано: "Ачентьях калу єйе бхава натан йоджаєт". Як проста логіка може охопити те, що недоступне уяві і чуттєвим ідеям матеріальних сторін? Логіка і розумування мають обмаль духовної сили, і в пізнанні духу лишатимуться недосконалими. Надмірна пристрасть до земної логіки часто приводить до хибних висновків щодо абсолютної істини, через що людина може впасти навіть до народження в тілі шакалу. Незважаючи на це, ми радо вітаємо всіх, хто справді хоче зрозуміти філософію Шичатані Магапрабу за допомогою логіки та міркувань. Кришнадаска, врачку, самі, звертається до таких людей. Будь ласка, ретельно проаналізуйте милість читань магапробу. І якщо ви справжній логік, то ви прийдете до правильного висновку: немає особи милостивішої за Господа Чайтанію. Нехай логіки порівняють всі плоди будь-якої іншої доброчинності з плодами милосердя Господа Чайтані. Якщо вони судитимуть неопереджено, вони зрозуміють, що жодна добродійність не перевершить добродійності Шичатані Магапрабу. Якщо хтось і виявляє доброчинність, то вона скерована на тіло. Але з Багават-гіти 2.18 відомо Антаванта Матеріальне тіло, зрештою, загине. Тим часом, як духовна душа, вічна. Доброчинність Шичетані Магапрабу скерована на вічну душу. Як не дбає людина про тіло, воно загине. І їй доведеться отримати інше, відповідно до своїх теперішніх вчинків. Отож, якщо людина не розуміє науки переселення душі і натомість вважає, що крім тіла нічого немає, інтелект її не дуже розвинутий. читання Магапрабу не забуваючи про потреби тіла, оздоровив стан людства, давши йому поштовх до духовного розвитку. Тому неупереджений логік неодмінно зробить висновок, що Шичатані Магапрабу це Магавадання Аватара, наймилостивіше втілення. Він милостивіший навіть за самого Господа Кришну. Господь Кришна вимагав віддатись йому, але не роздавав любові до Верховного Бога так великодушно, як Шичатані Магапрабу. Тому Шиларупа Госвамі складає в Господові шанобливі поклони, підносячи молитву «Намо Магавадання, Кришна прямо прадаєте, Кришна, Кришна Чайтання, нам не Господь Кришна просто дав Бхагавадгіту, завдяки якій можна зрозуміти Господа Кришну таким, як Він є, а от Шичатані Магапрабу, що також є сам Кришна, Усім без розбору давав любов до Кришні. 16. Багуджан Шавана Киртана Табутана Пая Кришна Паде Якщо людина заражена десятьма образами в повторенні махамантри Гари Кришна, то навіть намагаючись повторювати святе ім'я багато життів, вона не отримає любові до Бога кінцевої мети, Повторення Гарі Кришна. Послівний переклад. Багу багато. Джанма народжень. Кори робить. Яді якщо. Шавана слухання. Кіртана повторення. Табу все-таки. Та попри. На не. Пая отримує. Кришна паде до лотосових стіб Кришни. Премадгана. Скарб любові до Верховного Бога. Пояснення. Шіла Бхактисіданта Сарасваді Такур каже щодо цього. Якщо людина не визнає Ши читання Магапрабу, то навіть повторюючи Магамантру Гарикришна Кришна впродовж багатьох років вона не зможе піднятися на рівень відданого служіння. Треба строго дотримуватись настанов Ши читання Магапрабу, які він дав у своїй Шикшаштиці. Три.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 З таким настроєм можна повторювати святе ім'я Господа безперервно. Той, хто діє за цією радою, уникаючи 10 образ, досягає успіху в свідомості Крішне і зрештою піднімається на рівень любовного служіння Боговій особі. Треба усвідомити, що святе ім'я Господа і сам Верховний Богособа – тотожні. Цього висновку може дійти тільки той, хто повторює святе ім'я без образ. У царині матерії ми бачимо, що ім'я відмінне від свого носія. Однак у духовному світі абсолют завжди абсолютний. Ім'я, форма, якості та розваги абсолюта невідмінні від нього самого. Отож, того, хто має себе за вічного слугу святого імені і в такому настрої поширює святе ім'я по світі, вважають за вічного слугу верховного богоособи. Той, хто повторює святе ім'я в такому настрої і без образ, неодмінно піднімається до усвідомлення тотожності святого імені та Бога особи. Спілкуватися зі святим іменем і повторювати святе ім'я означає безпосередньо спілкуватися з Верховним Богом Особою. У Бахтіра Саміта Сінду чітко сказано: Севон мукхе хіджігваадав. Святе ім'я проявляє себе, коли йому служать. Це покірливе служіння починається з язика. Сивон муке хіджі гваадав. Треба залучити язик до служіння святому імені. Наш рух свідомості Кришни заснований саме на цій засаді. Ми намагаємось залучити всіх членів руху свідомості Кришни до служіння святому імені. Святе ім'я і Кришна невідмінні одне від одного – і тому члени Руху Свідомості Крішни не тільки повторюють безобраз святе ім'я Кришни, а й не дозволяють своєму язикові їсти що небудь не запропоноване спочатку верховному Богові особі. Верховний Господь проголошує талахам аснамі Якщо хто з любов'ю та відданістю запропонує мені листок квітку, плід або воду, я прийму це підношення. Багават-гіта 9.26. Тому міжнародний рух свідомості Кришни по всьому світі має багато храмів, в кожному з яких господові пропонують такі підношення. Відповідно до господніх побажань, віддані без образ повторюють святе ім'я господа і їдять тільки лише те, що спочатку було запропоноване господові. Язик у відданому служінні – призначений повторювати махамантру Гарі-Крішна і їсти прасад, запропонований Господеві. 17. Яна тасу лаба муктір буктір я геди пуньята, саям садана сахасрай харі бхактісу Розвиваючи філософські знання, можна зрозуміти своє духовне становище і завдяки цьому отримати звільнення. Складаючи жертви і роблячи праведні вчинки, можна заслужити чуттєво насолоду на якійсь вищій планетній системі. Але відане служіння настільки рідкісне, що його не здобути навіть сотнями і тисячами таких житопринесень. Праглад Магарач вчить Матірина Кришна Парата Сватова Мітхобі Паддіта Гріга Вратанам Багватам 75.30 Баку, там, 7, 5, Ці шлоки варті ретельного розгляду. Смисл їх полягає в тому, що Кришна-бакті, віданого служіння Господові, не здобути, виконуючи формальні ведичні обряди. Треба звернутися до чистого віданого. Наротамда Астакур співає «Чарія вайшнава сейвані стара паече кейва» «Хіба хтось досягав вищого рівня, не виконуючи служіння чистому вайшнаві?» Прагладмаграч стверджує, що той, хто не зумів здобути благословення пилу злотосових стіп чистого вайшнави, не зможе досягти рівня відоного служіння. Секрет саме в цьому. Наведена тантра вачена – зацитована з Бхактира расамрита Сінду, становить для нас досконало підказку в цьому питанні. 18. Кришна чуре, бакті дія, бакті на на Якщо відданий хоче від Господа матеріальної чуттєвої насолоди чи звільнення, Кришна дає це відразу. Але чисте віддане служіння він ховає. 19. Великий мудрець Нарада сказав: "Дорогий Махараджа Юдхіштхіро, Верховний Богособа Кришна завжди радий тобі допомогти. Він твій пан, гуру, бог. Найліпший друг і голова твоєї родини. Однак іноді він погоджується діяти як твій слуга чи посильний. Тобі дуже пощастило, тому що такі стосунки з Господом Крішною можливі, можливі тільки завдяки бактійозі. Звільнення мукті Господь може дати дуже просто, але Бактійогу Він так не дає, тому що цим методом віданий міцно зв'язує його самого. Цей уривок. Цитата з Шимадбагаватам 5, 5.6,18, Описуючи якості Рішабадеви, цим віршем Шукадеви Госамі показав різницю між бахті-йогою та звільненням. У стосунках з яду та пандавами Господь іноді діяв як їхній пан, іноді як їхній радник, іноді як їхній друг, іноді як голова їхньої родини, а іноді навіть як їхній слуга. Якось Крішні випало виконати наказ Юдиштіри віднести до Рьодані листа Юдиштіри щодо мирних переговорів. Так само Арджуні він служив за колісничого. Ці приклади показують, які стосунки виникають у бахті йозі між верховним богом особою та відданим. Такі стосунки встановлюють у трансцендентних настроях, відомих як Дася, Сак'я, Вацал'я та Мадур'я. Якщо відданий хоче просто звільнення – він його дістає від Верховного Бога особи дуже легко, як засвідчує Біломан Галтакур. Муктіх своям мукулітанжелі сейвати ісман. Для відданого мукті багато не важить, тому що мукті завжди стоїть біля його порогу, чекаючи нагоди якось йому послужити. Тому відданий повинен привабитись прикладом жителів Вріндавани, що мають із Крішною певні взаємини. Земля, вода, корови, дерева та квіти служать Крішні у... Шанта-расі. Слуги Крішни служать Крішні у Дасі-расі, а друзі-пастушки служать йому у Сакі-расі. Старші Гопі та Гопи служать Крішні як батьки, дядьки та інші родичі, а юні, Гопі, пастушки служать Крішні в коханні. Виконуючи служіння, треба розвинути природний потяг служити Крішні в якихось із цих трансцендентних стосунків. Це справжній успіх у житті. Відданому звільнитись не важко. Навіть особа, яка не зуміла зав'язати стосунків з кришною, може звільнитись, злившись із сяйвом брамана. Таке звільнення називається Саюджя Мукті. Вайшнави ніколи не приймають Саюджя Мукті, хоча іноді приймають інші форми звільнення саруп'я, Салок'я, саміп'я та саршті. Щоправда, чистий віданий не приймає жодного різного виду мукті. Він прагне одного – служити Крішні у трансцендентних стосунках з ним. Це рівень досконалості в духовному житті. Філософи Майяваді прагнуть злитися з буттям Сяйва Брамана. Але віддані цей аспект звільнення повністю відкидають. Шіла Прабодананда Сарасаді Такур, описуючи цей різновид мукті, званий Кайвал'я, злиття зі Всевишнім Воєдино, сказав «Кайвал'ям ракааєте. Злитися з усевишнім воєдину – це все одно, що піти до пекла. А тому ідеал філософії Маєваді, злиття з усевишнім – для віданого є чимось пекельним. Віданий цього ніколи не приймає. Філософи Майеваді не знають, що навіть злиття із сяйвом Всевишнього не дасть їм остаточного спокою. Індивідуальна душа не здатна жити у сяйві Брамана бездіяльно. За деякий час у неї неодмінно виникає бажання діяти. Проте, не знаючи свого зв'язку із верховним богом особою і через це не вміючи діяти на духовному рівні, вона змушена спускатись униз і далі діяти в матеріальному світі. Це підтверджено у Бхагаватам 10.2.32. Філософи Майеваді – нічого не відають про трансцендентне служіння Господові, і тому, навіть звільнившись від матеріальної діяльності і занурившись у сяйво Брамана, змушені спускатися знову у цей матеріальний світ і відкривати лікарні чи школи, або братись до ще якоїсь філантропічної діяльності. 20. Гейно премаші чайтан наділа джатапататха джагай мадай парджанта рака катха Господь Шичатані Махапрабу безкоштовно роздає любов до Крішни скрізь і всюди, навіть найбільш пропащим, як оце Джагай і Мадгай. Що вже тоді казати за тих, хто вже живе праведно і піднесено? Пояснення. Дар, який дав людству Шичатані Махапрабу, відрізняється від дарів усіх інших тим, що так звані філантропи і доброчинці певною мірою розв'язують людські проблеми, пов'язані з тілом. А Ші Четані Магаправу пропонує чудову можливість повернутися додому до Верховного Бога, розвинувши любов до Нього. Серйозно дослідивши, чим схожі і чим відмінні ці два дари, кожен, хто має, будь дрібку розуму, великодушнішим визнає Ші Четані Магаправу. Саме з цією метою Кавірач Гусамі сказав «Срікришна чайтанне до якорога вічар, вічара корилечіте пабе чаматкар». Якщо вас насправді цікавлять логіка і докази, будь ласка, дослідіть за їхньою допомогою милість Шичетані Магапрабу. Зробивши це, ви побачите, яка вона дивовижна. Читання Чаритамрита Аді 8.15 Шіла Наротамда Стакур каже Діна Гіна Джатачіла Гаріна Меудгаріло Тарасакі Джагай Мадгай Двоє братів Джагай Мадгай уособлюють найгріховніших людей епохи Калі. Не було більших порушників громадського спокою, бо вони їли м'ясо, пили вино, влучилися за жінками, шахраювали і крали. А проте читання Габрабу дарував звільнення навіть їм, не кажучи вже за поміркованих, доброчесних, віданих Богу та сумлінних. Багавадгіта також це підтверджує. «Кімпунар брамана пуння бактара аджар Статха, не кажучи вже за віданих з браманічними якостями та за раджарші, Кожен, хто завдяки спілкуванню з чистим віденим приходить до свідомості Крішни, заслуговує повернутися додому до Бога. У Багаватгіті, 9.32 Господь проголошує «Мамгі парта в'япа сриття єпі с'ю па па судра степі парам гатім» О, всі, хто бере притулок у мені, навіть люди нижчого походження, як от Жінки, вайші торговці або шудри робітники можуть досягти найвищої мети. Господь Чатані Магапрабу дарував звільнення двом пропащим братам – Джагаю та Мадгаю. Але нині світ переповнений такими Джагаями та Мадгаями, тобто гульвісами, м'ясоїдами, азартними гравцями, злодіями та негідниками, що всіляко порушують лад у суспільстві. Спосіб життя таких людей нині став звичайною річчю. Коли хтось паячить, волочиться за жінками, їсть м'ясо, краде чи шахраює, це вже не вважають за щось огидне, бо таких звичок навчилось вже все суспільство. Проте огидні якості таких людей аж ніяк не допоможуть звільнити людське суспільство від маї. Навпаки, через цих негідників людство чим далі заплутується в сітях наслідків своєї діяльності, що їх відміряють суворі закони матеріальної природи. Уся діяльність з умовленої душі відбувається під впливом гун матеріальної природи – Нині люди віддаються гуні невігластва – тамогуні, та якоюсь мірою гуні страсті – раджугуні, повністю уникаючи добра – саттва -гуни. і тому стають чим далі жадібніші та хтивіші. Саме такий наслідок тісного зв'язку з цими гунами – Стикаючись із двома нижчими якостями матеріальної природи, людина розвиває хить та жадібність. Багватам 1.2.19 У сучасному людському суспільстві всі жадібні і хтиві. Тому єдиний порятунок для них – це рух Санкіртани Шичитані Магаправу, який має силу підняти всіх джагаїв та мадгаїв до найвищого рівня сатвагуни, тобто браманічної культури. 1, 2, 18 1.2.18.19 Зазначає. «Нашта тапрайшов гадрешу нітям багавата сева я, багаватиутамашлоки, бактир баватинайштіки, тадараджа найштики, камалобадая сча є, чий та ей тайр анавідгам, сте там сатве присідати. Якщо серед хаосу, в якому перебуває людство, хтось насправді хоче миру і спокою, йому треба присвятити себе рухові свідомості Кришни і завжди діяти на засадах Бхагаватадгарми. Діяльність на засадах Бхагаватадгарми повністю розвіює невігластво і пристрасть, а коли, людина, а коли людина позбувається невігластва і пристрасті, вона звільняється від жадності і хіті. Звільнившись від жадності і хіті, особа набуває браманічних якостей, а розвиваючись ще далі, людина з браманічними якостями піднімається на рівень вайшнави. Тільки на цьому рівні вайшнави можна пробудити свою любов до Верховного Бога і життя того, кому це вдалося зробити, досягає успіху. Нині людське суспільство плекає насамперед гуну невігластва, гуну, хоча ознаки пристрасті раджогуни в його житті також присутні. Все населення світу сповнене каме та лобги, хтивості та жадності, і складається головно з шудр та певної кількості вайшій, але поступово йде до того, що лишаться тільки шудри. Комунізм – це рух шудр, а капіталізм призначений для вайшій. У боротьбі між цими двома таборами, шудрами та вайшями, через суспільний занепад поступово гору братиме комунізм. І щойно комуністи переможуть, навіть рештки цивілізації підуть в небуття. Єдиний засіб, який на силі протистояти комуністичній тенденції – це рух свідомості Кришни що навіть комуністам може дати істинне уявлення про комуністичне суспільство. За доктриною комунізму, власником усього повинна бути держава, а рух свідомості Кришни, розвиваючи цю ідею далі, за власника всього визнає Бога. Люди не розуміють цього тому, що не мають поняття про Бога. Однак рух свідомості Кришни здатний допомогти їм збагнути Бога і збагнути, що все належить Богові. А що все власність Бога і всі Живі істоти, не тільки люди, а й тварини, птахи, рослини, і так далі є діти Бога, то кожне має право за рахунок Бога жити в свідомості Бога. В цьому сама суть руху свідомості Кришна. 21. Сватндра Ішвара. Шичатання Магапрабу, бувши сам Верховний Богособа, повністю незалежний. Тому, хоча любов до Верховного Бога найпотаємніше і найдорожче благословення, він може її роздавати всім і кожному без розбору. Пояснення. Це благо, що його дає рух Господа Четані. Якщо людина так чи інакше пов'язує себе з рухом Гари Кришна, то будь вона Шудра, Вайшя, джагайма, Мадгай чи хтось іще нижчий, вона досягає високої духовної свідомості і швидко розвиває любов до Верховного Бога. Тепер ми самі бачимо, як у всьому світі цей рух прищеплює багатьом таким людям любов до Бога, просто навчаючи їх повторювати магамантру Гарри Кришна. Насправді ще читання Магапрабу прийшов як духовний вчитель всього світу. Він не вибирає, хто блюзнір, а хто невинний. Кришна прийма Прадагаяти. Він великодушно роздає любов до Бога всім. У цьому можна пересвідчитись на власному досвіді, як вказує наступний вірш. 22. Адъяпиха декх кришна преме пулкас навіть нині кожен хто з образами чи без повторить Шикришна кришна чайтанне прабуна одразу поринає в екстаз і його очі виповнюються сльозами пояснення пракрита сахаджі що співають нітай -гоур, Радеш радешям дуже мало знаються на вченні і майже не дотримуються вайшнавських правил та приписів а проте, повторення цих святих імен Баджанї Тайгор одразу викликає сльози та інші ознаки екстазу. Вони не знають засад Вашнавської філософії і не дуже освічені. Однак багато людей приваблюються їхнім екстазом і стають їхніми послідовниками. Ці екстатичні сльози безперечно допоможуть їм колись у майбутньому, бо коли вони зустрінуть чистого відданого, їхнє життя вивершить успіх. Але навіть на початку, повторюючи святі імена Нітай Гоур, вони швидко просуваються вперед на шляху любові до Верховного Бога, і це добре видно. 23. Нітянанда болітегой, Кришне. Кришна Прямодой, Аулая Сакаланга, Асуганга, Ой. Просто розмовляючи про Нітянанду, Прабу, людина пробуджує свою любов до Крішне. Всі частини її тіла проймає збудливий екстаз, а з її очей гангою люця потоки сліз. 24. Кришна намекоре, Кришна Повторюючи мандру Харі Кришна, слід пильнуватись від образ. Через ці образи людина, котра повторює Хари Кришна, не відчуває екстазу. Пояснення. Перед тим, як повторювати Магамантру Гарі Кришна, дуже сприятливо повторити імена Срікришна Чайтання, Прабуні Тянанда, тому що, повторюючи ці два святих імені, Срікришна Чайтання, Прабуні Тянанда, людина одразу відчуває екстаз. І, повторюючи після цього Магамантру Гарі Кришна, звільняється від образ. Існує 10 образ, що їх треба уникати, повторюючи Магамантру Гарі Кришну. Перша образа – це ганити великих осіб, що поширюють святе ім'я Господа. Шастрах сказано, читання Джаритамрита Антя 7.11. Поширювати святі імена Магамантри Гари Кришна можуть тільки ті, кого уповноважив на це верховний богособа. Тому не можна критикувати чи ганити віданого, що робить це служіння. У Шрі Пурані сказано, Ганити великих святих осіб, що проповідують славу Махамантри Гари Кришна, це найгірша образа лотосових стіп святого імені Господа. Не можна критикувати того, хто проповідує велич Махамантри Гаре Кришна. Той, хто робить це блюзнір. Нама, прабу, що тотожний з Крішною, не попустить такого блюзнірства навіть людині, яку вважають за великого віданого. Друга нама-парада описана так. Святе ім'я Вішну – джерело всього добра для матеріального світу. Ім'я, форма, якості та розваги Вішну являють собою трансцендентне абсолютне знання. Тому якщо людина намагається відокремити абсолютного богоособу від його святого імені чи його трансцендентної форми, якостей та розваг, вважаючи їх за матеріальні, вона чинить образу. Так само ставити імена півбогів, як от господа Шіви, на один рівень з іменем господа Вішно, тобто вважати, що Господь Шіва та інші півбоги являють собою форми Бога, і тому рівні Вішно, це також образа. Це друга образа лотосових стіп святого імені Господа. Третя образа лотосових стіп святого імені, що її називають Гурор Аваг'я, це вважати духовного вчителя матеріальною особистістю і через це заздрити на його високе становище. Четверта образа, Шруті Шастра Нінданам, це ганити ведичні писання, як оце чотири веди і пурани. П'ята образа, Татарта Ваада, це вважати славу святого імені за перебільшення. Шоста образа, це вважати святим'я Господа за плідуяви. Сьому образу описано так. Якщо людина, розуміючи, що Магамантра Харі Кришна має силу усувати наслідки всіх гріхів, вважає, що може грішити собі далі і рятуватись від кари Махамантрою Харі Кришна. вона чинить найтяжчу образу лотосових стіп Харінами. Про восьму образу сказано так. Дхармаврата, Врата, Т'яга, Гутади, Сарва Шуба, Крия, Самм'ям Апі, Прамада. Вважати повторення Магамантри Гарі Кришна за релігійний ритуал – це образа. Релігійні обряди, дотримування обітниць, відречення та складання жертв – це матеріалістична сприятлива діяльність. Повторення Магамантри Гарі Кришна не можна порівнювати з такою матеріалістичною побожністю. Це образа лотосових стіп святого імені Господа. Дев'яту образу описано так. Проповідувати славу святого імені тим, хто не має розуму або віри – це образа. Таким людям треба давати змогу почути Магамантру Гарри Кришна, але на початку їм не можна розкривати велич або духовне значення святого імені. Якщо такі люди знову і знову будуть чути святе ім'я – Серця їхні очистяться, і вони зможуть зрозуміти трансцендентне становище святого імені. Десята образа така. Якщо людина вже почула про велич трансцендентного святого імені Господа, однак і далі тримається матеріалістичного світогляду, думаючи «Я є тіло, і все, що належить цьому тілу, моє, Агам Маметі». І не виказує шани й любові до махамантри Кришна це образом. 95. Тад ашмасарам хридям батедам яд гріх'я манар харінамадеяй наві крієта тад яда вікаро нетрей джалам рухешу харша. Ашмасарам тверде як криця. Хридям серце. Якщо серце людини не змінюється, звичайно не лються сльози, тіло не проймає дрож, а волосся на тілі не стає дибки, коли вона повторює Магамантру Гарі Кришна, це означає, що її серце тверде, як криця. Причина цього – образи лотосових стіп святого імені Господа. Пояснення. Шіла Бактісіданта Серасваді Такор, коментуючи цей вірш, взятий із Шимад Бхагаватам 2.3.24, зазначає, що іноді Магабхавата, відданий дуже високого рівня, не виявляє таких трансцендентних ознак, як оце сльози в очах. А тим часом Канішта Ді, відданий неофіт, іноді навмисне виявляє ознаки такого екстазу. Це не означає, що неофіт вищий за Магабагавату. Справжній доказ переміни в серці, що відбулася завдяки Магамантрі Гари Кришна, це. «байдужість до матеріальних насолод». Це істинне мірило переміни серця. бхакти перишану бавові рактір аня 11.2.42 Якщо людина справді робить поступ у духовному житті, вона повинна великою мірою збайдужити до матеріальних насолод. Трапляється, що канішта-дікарі Відданий неофіт, повторюючи магамантру Гари Кришна, проливає підробні сльози і разом з тим надзвичайно прив'язаний до матеріальних речей. Це означає, що насправді його серце не змінилось. Зміна повинна відбиватись у діях людини. 26. премера карана Саме повторення Магамантри Харі Кришна без образ знищує всі гріхи. Тоді проявляється чисте віддане служіння, що породжує любов до Верховного Бога. Пояснення. Втвердитись у віданому служінні Господові можна, тільки звільнившись від гріховного життя. Це підтверджує Бхагавад-Гіта 7.28. Папам. Особи, які діяли доброчесно за попереднього життя і за цього, і цілковито очистились від гріховної діяльності, звільнюються від оманливої двоїстості і беруться рішуче служити мені. Той, хто вже очистився від усіх нашарувань гріховного життя, без відхилень і двоїстості присвячує себе трансцендентному любовному служінню Господові. За цієї епохи, незважаючи на велику гріховність, люди можуть звільнитися від наслідків своїх гріхів, просто повторюючи Махамантру Гари Кришну. Ека Кришна наме це можливо тільки завдяки повторенню імені Кришни. Те саме каже і Шимад Бхагаватам 12.3.51. Киртанат ева Кришнася Мукта Санга – Господь читанням Махапрабу також вчив нас цього. Мандруючи, він часто повторював: кришна кришна кришна ракшамам кришна кришна кришна кришна Якщо людина завжди повторює святе ім'я Кришни, вона поступово звільняється від усіх наслідків свого гріховного життя за умови, що вона повторює святе ім'я без образ і більше не грішить з думкою очиститись силою мантри Харі Кришна. Так вона очищується і відене служіння пробуджує в ній приспану любов до Бога. Якщо людина просто повторює мага мантру Харі Кришна, не грішить і не чинить образ, її життя очищується – і вона приходить на п'ятий рівень досконалості – до любовного служіння Господові. Према Пумартоу махан 27. Премера до Йогою, премера Вікар, святакам Бапулакаді, гад-гадашудгар. Коли в людині справді пробуджується трансцендентне любовне служіння Господові, це породжує зміни в її тілі, в її тілі як оце потіння, дрожь, серцебиття, переривання голосу та сльози в очах. Пояснення. Ці зміни в тілі самі собою проявляються в того, хто досягнув любові до Верховного Бога. Їх не слід вдавати. Наша хвороба – це жага до матеріального. Навіть ідучи шляхом духовного розвитку, ми прагнемо матеріального визнання. Від цієї хвороби треба звільнитися. Чиста відданість має бути аня «ан біла, шита, шуням, вільна від будь-якого матеріального прагнення. Піднесені Віддані, проявляють багато змін у тілі, що є ознаками екстазу, однак не слід імітувати ці зміни задля дешевого поклоніння публіки. Коли людина справді досягне піднесеного рівня, екстатичні ознаки з'являться самі собою, імітувати їх немає сенсу. Повторюючи магамантру Гарі Кришна – Людина так швидко прогресує в духовному житті, що її матеріальному існуванню настає край, і водночас вона здобуває любов до Верховного Бога. Святе ім'я Кришне таке могутнє, що, навіть один раз його промовивши, людина легко здобуває ці трансцендентні скарби. 29 і 30 гена кришна нама лоя бахубар табу джаді наге асру дхар апарада тага Кришна-Мабі-Джа-Таге-Накарі-Анкур. таге анкура парусток Якщо хтось повторює піднесене святим'я Господа, знов і знов, але не розвиває любові до Верховного Господа і не проливає сліз, це свідчить про те, що через його образи в повторені мантри на святого імені Крішни не проростає. Пояснення. Той, хто повторює Магамантру Гарі Крішна з образами, не отримує бажаного результату. Тож треба ретельно уникати образ, який вже описано в поясненні до вірша 24. 31. Чайтання і нітянанде не є сабавичар, на малойде према дена Але якщо людина просто повторить хоча б з невеликою вірою святі імена Господа Чайтані і нітянанде, вона дуже швидко очиститься від усіх образ. І тоді, повторюючи махамантру Гарі Кришна, вона одразу відчуватиме екстаз любові до Бога. Пояснення. Шрила Бхактисіданта Сарасвати Такур Зазначає щодо цього, якщо людина приймає притулок Господа Ший читання Магапра Будда, ші, і дотримується їхніх настанов стати терпливішим за дерево і смиреннішим за травинку. І в такому настрої повторює святе ім'я Господа, вона дуже швидко досягає рівня трансцендентного любовного служіння Господові, і в очах у неї з'являються сльози. Повторюючи Магамантру Гарикришна, Кришна, треба стерегтись певних образів. Однак, щодо імен Гора Нітянанди, таких засторог немає. Якщо людина повторює Магамантру Гарі Кришна, але життя її повне гріхів, їй буде вкрай важко досягти любовного служіння Господові. Але навіть блюзнір, повторюючи святі імена Гора Нітянанди, дуже швидко звільняється від наслідків своїх образ. Тому насамперед слід звертатись до Господа Чайтані Інні Нітянанди чи поклонятися Гуру Горанзі. І лише тоді переходити на рівень поклоніння Рада Кришні. У нашому Русі свідомості Кришни ми радимо спочатку поклонятися Гуру Гоуранзі. А тоді, коли учні піднімаються на певний рівень, ми встановлюємо Божества Рада Кришни і залучаємо учнів до поклоніння Господові. Щоб зрештою досягти Рада крішни треба спочатку прийняти притулок гуру Горані Тянанди. Шілана Рутамдастакур співає. Боранга боліте хабе, пулага шарір, харі харі боліте, наяне бавенір, арка баніта й чандер, коронахай бе, сансарабачана, васана море, каветуча хабе, виша ячарія кабе, судахабема, кабехама, Спочатку треба регулярно а тоді повторювати святе ім'я Господа Нітянанди. Завдяки цьому серце людини очиститься від бруду бажань матеріальної насолоди. Тоді можна наблизитись до Вріндавана Дами, щоб поклонятись Господу Крішні. Не отримавши милості Господа Чайтанії і Нітянанди, немає потреби йти до Вріндавани, бо з неочищеним розумом Вріндавану побачити неможливо, навіть якщо туди потрапити. Щоб насправді потрапити до Вріндавани, треба прийняти притулок шести госамі, читаючи Бахтіра Самітасінду, Відакда Мадаву, Ларіта Мадаву та інші книги, які вони дали. Так можна збагнути трансцендентні любовні стосунки між Радою та Кришною. Кохання Ради та Кришни це незвичайні людські стосунки, воно повністю трансцендентне. Щоб зрозуміти Раду та Кришну, поклонятись їм і виконувати любовне служіння їм, треба мати провід Шичатані Магапрабу, Шинітянанді Прабу та Шести Госвамі, прямих учнів Господа Чайтані. Звичайній людині поклонятися Шичатані та Нітянанді Прабу чи Панчататві легше, ніж поклонятися Радзі та Кришні. Людей, за винятком рідкісних щасливців, не слід спонукати поклонятися Раді Кришні безпосередньо. Учень початківець, який не отримав достатньої підготовки чи освіти, не повинен безоглядно братись до поклоніння Шіраді та Кришні чи до повторення мантри Хари Кришна. Якщо комусь і стане на це духу, він не отримає бажаного результату. Тому слід повторювати імена Нітайгор і без оманних амбіцій поклонятись їм. У матеріальному світі кожного більшою чи меншою мірою забруднює гріховна діяльність, і тому на початку він обов'язково мусить поклонятись Гуру Говранзі і благати в них ласки. Так, незважаючи на всі свої вади, людина дуже швидко набуде якостей потрібних, щоб поклонятись Радга Кришна Віграсі. Щодо цього треба зазначити, що святі імена і Господа Кришни, і Гуру Сундари тотожні з Верховним Богом особою. Тому не можна вважати одне ім'я могутнішим за інше. Однак, з огляду на стан людей цієї епохи, повторювати ім'я Срічатани Махапрабху важливіше, ніж повторювати махамантру Харикришна. Тому що Срічатани Махапрабху це найщедріше втілення, і здобути його милість дуже легко. Тому. Насамперед слід прийняти притулок Ши Четані Магаправу, повторюючи Ши Кришна читання Прабуніт'янанда, Ши Адвейта, Гададгара, Ши Васаді, Гоура Бхтаврінда. Служіння Гораніт'янанді звільняє від пуд матеріального існування і так наділяє всіма якостями, потрібними, щоб поклонятись Божеству Рада Кришни. 32 сватантра Ішвара прабху аттян таудар тангри на баджі ля Магапрабу – незалежний верховний богособа, найвищою мірою великодушний. Не поклоняючись йому, звільнення не дістати ніколи. Пояснення. ші бакті зауважує тут, що поклоняючись Ші-Читані не можна відмовлятися від поклоніння Рада Кришні. Якщо поклонятись тільки Рада Крішні, або тільки Господу Чайтані, годі сподіватися поступу в духовному житті. Не треба переступати через настанови шести Госвамі, бо вони Ачар'ї і дуже дорогі Господу Чайтані. Отож, Наратамда Астакур співає «Рупа Рагонада Паде, Гайбе Акуті, Кабе Гамабуджабу, Седжугалапіріті». Слід бути смиренним учнем шести Госвамі. Від Шиле Рупа Госвамі до Рагуната Даси не дотримуватись їхніх настанов і самому вигадувати, як треба поклонятися Шіго Расундарі та Шіші Ші Рада Кришні це велика образа, яка провадить до пекла. Так званий відданий Рада Крішні, що нехто і настановами Шістьосвамі, просто плямує істинних відданих Рада Крішні. через свої вигадки. Він вважає Горасундуру зазвичайного відданого і тому не може рости у відданому служінні Верховному Боговій особі Рада Кришні. 33. Оремудгалоксуна чайтання мангал, чайтане магимаджате джани бисокал. О не тямущі. Просто читайте чайтання. Читаючи цю книгу, ви зможете повністю зрозуміти велич Ши читання магаправу. Пояснення. Книга Шівриндаванда Ситакури Ші читання Багавета», спочатку мала назву Ші читання мангала. Але пізніше, коли Лочанда Астакур написав ще одну книгу за назвою Шичитання «Ші Мангала, шіла Вріндаванда Астакур змінив назву своєї книги і тепер вона відома як Шічитання Бхагавата. Читання Бхагавата у великих подробицях описує життя шитання Магапрабу і Кришнадаскавірачгу самі. Вже повідомляв, що у своїй шичитання Чертамріті описує тільки те, за що не згадав Шіла Вріндаванда Стакур. Повага Кришнадаси Кавіраджи Гусвамі до шичитання Багавати свідчить про його повагу до учнівської послідовності. Творець трансцендентних писань ніколи не намагається перевершити попередніх ачарій. 34. Кришна Ліла Багавати, когибейдавня рвяс Вріндавана Дас. Як усі розваги господа Кришни записав у Шимадбагватам В'ясадева, так розваги господа Чайтані змалював Такур Вриндавандас. 35. Вриндавандас койла Чайтанне Мангал, Джангарашавани наше Сарва Амангал. Такур Вриндавандас уклав Шичатанне Мангалу, що коли її слухають, знищує всі нещастя. 36. Читаючи ще читання манґалу, можна збагнути всю велич та справжню природу Господа Чайтані та Нітянанди і усвідомити найвищу істину відданого служіння Господу Кришні. Пояснення. Шрімад-Бхагаватам це авторитетний довідник з відданого служіння але тому, що він дуже ґрунтовний і складний, зрозуміти його здатні лише лічені люди. Шімадбагватам – це природний коментар на Веданта Сутру. Веданта Сутру називають Н'яя Прастхан, і написано її, щоб пояснити природу абсолютної істини за допомогою бездоганних логічних міркувань. Тому природний коментар на неї Шімадбагватам дуже складний. Найменші чецці створили серед людей враження, що Шімадбагватам розглядає тільки раса Лілу Крішне хоча Расаліло описано тільки в п'яти главах десятої пісні, 20, з 29 по 33 глави. Через таких професійних декламаторів і люди Західного світу дістали враження, ніби Кришна – це великий гульвіса, і нам іноді доводиться під час проповіді стикатися з такими хибними уявленнями. Правильно зрозуміти Шімадбагватам заважає також те, що професійні чеці запровадили Багвата Саптого, тобто семиденне читання Шімадбагватам. Вони хочуть покінчити з Шимадбагаватом за тиждень. Хоча він настільки вишуканий, що навіть один його вірш, якщо його пояснювати належно, не розглянути за три місяці. За таких обставин, читання Багавата Шіли Вріндаванда Ситаквари – це велике добро для звичайних людей, бо читаючи її, вони зможуть правильно зрозуміти віддане служіння Кришні, Господу Чайтані і Нітянанді. Шіла Рупа сказав – Шуті смерті пуранади, панчаратра відгім віна, айканди гарей, бакті, рут патайвакалпате, віддане служіння Господові, яке нехтує авторитетні видишні писання, у панішади Пурани, Нарада Панчаратру тощо просто турбує суспільство і більш нічого. Неправильно розуміючи, що Мадбага там люди помиляються щодо науки про Кришну. Однак, читаючи книгу Шіли Вріндавани. Цю науку можна зрозуміти дуже легко. 37. Багавати Джатабхакти Сідан Тирасар Лікіят Чин Інгха Джаникор Йовдгар У Шичатанні Мангалі, названі пізніше Шичатанні Багавата, Шилавриндаванда стакур, цитуючи авторитетні твердження Шрімад-Багаватам виклав істинну суть віданого служіння. 38. Суне, джаван, вхоя, навіть якщо затятий атеїст слухатиме читання манґалу він негайно стане від... великим віданим 39 гранта Зміст цієї книги такий піднесений, що видається, наче через твори Шевріндавани Даси Такори, особисто промовляє Шича тані Махапрабу. Пояснення. Шила Санатенагусамі пише у Харибахті Віласі. Авайшнава чиштам Ніколи не треба слухати про Кришну від Невайшнави молоко, до якого торкнулися губи змії, отруйне, і так само отруйні розмови про Крішну, що сходять із вуст невайшнавів. Трансцендентний твір, який не відхиляється від ведичних засад і висновків Пуран та Панчарадріка Відгі, може написати тільки чистий відданий. Звичайній людині не до снаги писати про бакті, бо її твори не матимуть сили. Можна бути великим вченим і досвідченим майстром красного письменства, проте це ані трохи не допомагає зрозуміти трансцендентну літературу. Навіть коли трансцендентний твір написано недосконалою мовою, його шанують, якщо його написав Віданий. А тим часом так звані трансцендентні твори світського вченого навіть подані у вишуканій літературній формі ні до чого не придатні. Секрет успіху письменника Віданого криється в тому, що писати про ігри Господа йому допомагає Господь, він не пише самотужки. Як сказано в Бхагавадгіті 10.10 Літературна праця Віданого присвячена служінню Господові. І тому Господь зсередини дає йому стільки розуму, що Віданий просто сидить поруч з Господом і пише нові й нові книжки. Кришнадас Каврячго саме підтверджує, що Твори Вріндаван Дасітакури насправді промовив Господь Чайтані Магаправу, а Вріндаванда Стакур просто повторив це. Те саме стосується і Ши Чайтання Чаритамрити. Кришнодас Каверадж Госамі написав Ши Чайтання Чаритамриту, уже бувши старою немічною людиною. Але він створив таку вишукану книгу, що Шіла Бактісіданта Сарасваді Госамі Магарадж часто повторював. Надійде час, коли люди всього світу вчитимуть бенгалі, аби читати ши читання чаратамріту. Ми намагаємось викласти ши читання чаратамріту англійською мовою, але не знаємо, наскільки нам це вдасться. Але хто читатиме первісно читання чаратамріту на бенгалі, насолоджуватиметься да чим далі більшим екстазом відоного служіння. 40 Мріндавана даси паде, корі намаскар, Ойче гранда корітенго, тарила сам Я складаю мільйони поклонів лотосовим стопам вріндаване дасетакуре. Ніхто інший не зміг би написати такої чудової книги, призначеної врятувати всі пропащі душі. 41. На райani Chaitanire Uczy баджан танре Garvedan Mila Shida sa Vrindavan. На раїні вічно харчується рештками їді Чатані Махаправу. Шіло Вриндаванда Стакур народився з її лона. Пояснення. У 43-му вірші Гора Ганодеша Діпики книжки Каві Карнапури, яка описує всіх супутників Шичатані Магапрабу і розкриває їхню колишню тотожність. За Нарайні сказано так. Коли Господь Кришна був немовлям, його годувала жінка на ім'я Амбіка, що мала молодшу сестру на ім'я Кілімбіка. Коли втілився Господ читання, та сама Келімбіка не раз доїдала рештки їжі Господа Шічитані Магапрабу. Ця Келімбіка стала нараєні племінницею Шіваситакури. Згодом, коли нараїні виросла і вийшла заміж, у неї народився шіла вріндаванда стакур. Слава віданого Господа Шікришне складає віддане служіння, яке він зробив для Господа. Отож ми знаємо, що шіла Вріндаванда стакур це син нараїні. Як зазначає, що до цього шіла Бактісідан та Сарасадітакур за предків Вріндаван даси такори з батьківської сторони згадки немає, тому що це не має значення. 42. Як дивовижно він змалював ігри Господа Чайтані, будь-яка особа в трьох світах очиститься, послухавши його. Атейва Баджолока Чайтаня танітянанда Кандібесам Сарадука Пабе Я палко закликаю кожного взяти цей метод відданого служіння, що його дав Господь Чайтаня танітянанда І звільнитись від страждань матеріального буття, здобувши нарешті любовне служіння Господиві. Преймананда Трансцендентне блаженство відомого служіння. 44 Вриндаванда сакойла чайтанья мангал, тагате чайтанья ліла, варнила сакал. Шилавриндаванда такур, написавши чайтання мангалу, і в ній всебічно змалював ігри Господа Чайтані. Сутра кори Баліла, ліла, корила грантан, паче вістарює тагар, койлові варан. Передусім він дав стислий огляд усіх розваг Господа, а тоді яскраво змалював їх з усіма подробицями. Чайтан Не Ліла Ананта Апара вараніте вараніте гронта хойло вістар. Ігри господа чайтані безмежні і незглибимі. Тому описи цих усіх розваг зробили книгу дуже великою за обсягом. 47. Кічу Санкоча Сутра Варнан. Він похопився, що ці описи дуже розлогі, але згодом подумав, що дечого як слід не описав. 48. Ніттянанда авеша, ліла, Він захоплено змалював ігри господа Ніттянанди, але пізніші розваги читання Магапрабуза лишились нерозказані. 49. Сейсаба ліла ресунітеві варанна, Вриндаван васи бактер уткантитаман. Усі вриндаванські відані дуже прагнули почути про ці розваги. Вриндаване Колпадруме, Суварна Садан, Махайога Питатаха, Радна Сингсан, у вриндавані, у великій святині, під побажай деревами стоїть золотий трон, оздоблений самоцвітами. Та дебозіаче Sadabradran, Shigovinда Deva Nama, Sakatamadan. На цьому троні сидить син Нандимагараджі Шрі Говіндадев, трансцендентний купідон. 52. раджа севагоя танга вічі трапракара сама гридівя вастра Там Говінді всіляко служать з великою вишуканістю. Його шати, прикраси та атрибути повністю трансцендентні. Сахасра сева аксева коре анукан сахасра бдане сева наджя варнан У цьому храмі Говіндаджі тисячі слуг завжди віддано служать Господеві описати це віддане служіння не вдалося б і тисячею вуст. Сева раде акша харидас тамраджа сагуна сарва جگте пракаш Головний служитель у цьому храмі був Ши пандіт. його якості та слава відомі всьому світу Пояснення. Шігаридас Пандіт був учень Шіананте Ачарі, що сам був учень Гададгари Пандіти. 55. Сушіла Сагішну Шанта Вадання Гамбіра Мадурабачана Мадур Чешта Він був чемний, терплячий, вмиротворений, великодушний, серйозний. Його мова люб'язна, а вчинки дуже розсудливі. 56. Сабара саманакарта корена собара гіта коріля ма цар гімса на джа Він шанував усіх і дбав за добро кожного. Його серцю були невідомі дипломатичні хитрощі, заздрість та ворожість. кришна раджа сад гаран сад гуна в його тілі завжди були присутні 50 якостей Господа Кришне. Пояснення. У Бахті Самета Сінду перелічено трансцендентні якості Шикришни. Серед цих якостей 50 вважають за головні аям, Нета, Сурам, Янга. І до певної міри всі вони присутні, були присутні в тілі Шілегридаси пандіти. Кожна жива істота є частка Верховного Богоособи. І тому 50 цих добрих якостей, Шикришни незначною мірою, первісно присутні в кожній живій істоті. Через зв'язок з матеріальною природою зумовлена душа ці якості не проявляє, але, коли хтось стає чистим відданим, всі вони проявляються самі. За це сказано в Шимадбагватам 5.8.12, вірш, з якого наведений далі. 58. У тому, хто незламно вірить у Кришну і відданий Йому, належним чином проявляються якості Кришне і півбогів. Натомість у людини, котра не має відданості верховному Богові особі, добрих якостей бути не може, бо вона через вигадки свого розуму тримається матеріального буття, що є зовнішнім аспектом Господа. 59. Пандита госайр шиш ананта ачаря кришна Ананта-ачаря був учень Гададари-пандіти. Його тіло завжди було охоплене любов'ю до Верховного Бога. Він був великодушний і в усьому дуже піднесений. Тангра анантагуне кекару пракас, тангара приясища інга, пандит Харідас. Ананта Ачаря володів усіма добрими якостями. Збагнути його велич не здатний ніхто. Пандіт Харідас був його любий учень. Пояснення. Шіла Бактісіданда Сарасадітакур пише в Анубаші. Початок цитати Шіананта один з вічних супутників Шитання Магапрабу. Раніше, коли приходив Господь Ши Кришна, Ананта Ачаря був в судеві, одна з восьми головних гопі. Це сказано в Гоурагонадеша Гонадеша 165. Ананта Ачарья Госами я, Судеві Ананта я раніше був в гопі у враджі в Риндаване. У реганатпурі чи Порушотта Макшетрі є монастир Гангамата Мат, що його заснував Ананта Ачаря. В учнівській послідовності. Гангамата Мати, він відомий як Вінода Манджарі. Одним з його учнів був Гарідас Пандід Госвамі, якого знають також як Шираго Гогопала та Шираса Манджарі. Його учениця Лакшмі Прія була тіткою Гангамати з боку матері. Гангамати була царівна дочка царя Путії. Гангамата привезла з Джайпура від Кришна Міши божество на ім'я Ширасіка Рай і встановило його в домі Сарвабхуми в Джаганатапурі. Учень у п'ятому коліні після Ши Ананте Ачарі був Ши Вана Малі, в шостому коліні Ши Багаван Дас, Бенгалець, у 7 Мадусуда Дас, житель Лурісі, у восьмому Ніламбар Дас, в дев'ятому Ши Наротам Дас, в десятому Пітамбара Дас і в одинадцятому Ши Мадава Дас. Учень Ананте Ачарі в дванадцятому коліні опікується монастирем Гангамати нині. Кінець цитати. Вірш 61. Пандіт Гарідас мав велику віру в Господа Чайтанію та Нітянанду, тому він черпав велике задоволення у вивченні їхніх розваг та якостей. 62. Вайшнавейра, Гунаграгінаде, Каедоша, Каямановаке, Коре, Вайшнава Сантоша. Він визнавав тільки добрі якості вайшнавів і ніколи не бачив у них вад. Своє серце та душу він присвятив намаганням задовольняти вайшнавів. Пояснення. Одна з якостей вайшнавів це Адоша Дарші. Вони ніколи не бачать вад інших осіб. Безперечно, кожна людина має і добрі якості, і вади. Тому сказано нам гунам ічанті дошам чанти памарага». Кожен, кожен поєднує в собі і вади, і велич, однак вайшнава розсудливо визнає тільки чесноти людини, а не її хиби. Так мухи шукають гною, а бджоли – меду. Гаріда спандіт ніколи не шукав хиб у вайшнавів і дивився тільки на їхні добрі якості. 63. Nirantara chaitanya mangal tanhare prasada vaishnava sakal. Він завжди слухав читання ши читання мангали, і його милості всі інші вайшнави слухали її також. Koda yasa ba Ujjwal Korajenapurachandra Nijagunamrite barai Наче повний місяць він осявав зібрання вайшнавів, читаючи шичитання Манголу, і нектаром своїх якостей збільшував їхнє трансцендентне блаженство. Kripa, more, shalila, З безпричинної ласки він наказав мені написати про завершальні розваги шичитання Магапрабу. Госай, ршішя, говінда госай, сей, вак, госай, священник, що служив Господу Говінді у Вриндавані, був учень Кашішвари Госай. Не було слуги дорожчого божеству Говінди, аніж він. Сіла Бакті Сіданта Сарасаді Такор пише в Початок цитати. Кашішвар Госай був одним із сучасників Шичетані Магапрабу, що жив разом із господом у Джагнатапурі. Відомий також як Кашішвар Пандіт, він був учнем Ішварапурі і сином Васудеви Баттачарії, що належав до династії Канджілала Кану. Його прізвище було Чоудрі. Його племінник – син його сестри на ім'я Рудра був першим священником Валабапурі, що лежить десь за півтора кілометри від залізничної станції Ширамапури у селищі Чатара. Там встановлені божества Рада Говінди та господа Шичатані Чатані Магапрабу. Кашішвар Гусай посідав велику фізичну силу, і тому, коли господь Чайтані відвідував храм Джаганадхит, він зазвичай захищав господа від натовпу. Ще одним його обов'язком було роздавати віданим прасад після Кіртона. Шіла Бахтєсіданта Сарасваді Такур також відвідав цей храм у Валабапурі. Тоді храмом опікувався Шіваїд Ші Шивачандра Чоударі, нащадок брата Кашішвари Госаї. У Валабапурі було заведено щодня готувати для божеств 9 кілограмів рису, овочів та інших страв. І поблизу селища була значна ділянка землі, що належала божеству, на якій вирощували цей рис. На жаль, нащадки брата Кашішвари Госаї продали більшу частину цієї землі, і нині поклоніння божеству опустилось на нижчий рівень. У Гора Ганодеша Діпіці 137 сказано, що слуга Кришне у вріндавані на ім'я Брінга... Брінгара. Брінгара під час розваг господа Чайтані Махапрабху зійшов як Кашішвара Госай. Ще сімейною людиною ми також іноді відвідували храм у Валабапурі і обідали там просадом від божеств. Бориства цього храму Шиші Рада Говінда та Горанга Віграха надзвичайно, надзвичайно красиві. Поблизу Валабапури стоїть чудовий храм Джаганати. У храмі Джаганати ми, та, ми теж іноді приймали прасад. Ці два храми стоять на відстані півтора кілометру від станції Ширамапури поблизу Калькути. 67. Ядавачара Ягосай Ширупера Сангі Чайтаня Чоріте Тенго Атібурурангі Шрі Госай Шрі Ядавачара Ягосай Постійний супутник Шилупу Госамі. Також з великим захопленням слухав та розповідав про розваги Господа Чайтань. Пандіта Госай Ршишя Бугарба Госай Гора Кадабіна Бугарба Госай Учень панді Дигосай завжди говорив на теми, пов'язані з Господом Чайтанією і не знав нічого іншого. Tangrasish дас, мукундананда чакравати, премі Кришна дас. До числа його учнів належали Чайтаня дас, священик Божества Говінди, а також Мукунда Нанда чакравати і великий Віданий Кришна Дас ачар яго сайер шиш шивананда ні Танграчіте тан рачі -тан -да. Одним з учнів Ананте-Ачар'ї був Шивананда-Чакраварти, щоб в його серці постійно жили Господь Чайтання та Нитянанда. Ар-Джото-Бриндава, не бойся, бог таган сабар хой ламан У Вриндаванні було також Багато інших великих відданих, і кожен з них прагнув почути про завершальні розваги Господа Чайтані. Муре агія коріла корона корія, танса бараболе лікінірладжа. Усі ці віддані милостиво наказали мені написати про завершальні розваги шитанням Гапрабу. Тільки з їхнього наказу, я, дарма, що це з мого боку, безсоромне зухвальство. Взявся написати цю чайтання-чаритамриту. Пояснення. Писати про трансцендентні розваги верховного богоособи – це завдання незвичайне. Не отримавши повноважень від старших осіб, піднесених відданих, писати трансцендентні твори неможливо. Тому що така література повинна бути поза критикою. Тобто вільна від усіх вад, що притаманні з умовленій душі. Від помилок, ілюзії, обману та недосконалого чуттєвого сприйняття. Слова Кришни та учнівської послідовності, що передає накази Кришни, сповнені справжнього авторитету. Бути вповноваженим творити трансцендентну літературу – це привілей, яким письменник може надзвичайно пишатись. Але Кришнадас Кавірач Гусамі, як смиренний вайшнав, отримавши такі повноваження, дуже ніяковів від того, що Розповідати про ігри Господа Чайтані Магапрабу випало саме йому. 73. Вайшнавера чінтіта Антаре Маданего Палагелан, агя Отримавши наказ Вайшнавів, але в серці, дуже хвилюючись, я пішов до храму Мадана у Вріндавані спитатися дозволу ще в нього. Пояснення. Вайшнава завжди діє з наказу гуру та Кришни. Кришнадас Каверадж Гусамі написав Шичатаня Чаритамриту з їхньої милості. Усіх згаданих, відомих Кришнадаса Каверадж Гусамі визнав за своїх гуру наставників, духовних вчителів, а Мадан Гопал, Шимадан Мохан Віграха – це сам Крішна. Отож він попрохав дозволу і у Вайшнавів, і в Кришне. Отримавши милість і гуру, і Кришне, він зумів написати цей видатний твір Шичатаня Чаритамриту. Треба діяти за його прикладом. Кожен, хто пробує писати про Крішну, повинен спочатку спитати дозволу в духовного вчителя та Крішне. Крішна перебуває в кожнім серці, а духовний вчитель – це його безпосередній зовнішній представник. Так Крішна перебуває антар-багіх – всередині і зовні. Спочатку треба стати чистим віданим, неухильно дотримуючи регулівних засад і щоденно повторюючи на Вервиці по 16 кіл магамантри Гари Кришна. А коли людина відчує, що вже перебуває на рівні Вайшнави, їй треба спитатись дозволу в духовного вчителя. Кришна повинен підтвердити цей дозвіл із серця. Тоді, якщо відданий дуже щирий і чистий, він може писати трансцендентні твори або в прозі, або у віршах. 74 Дараса на корікай лунг чара надан, косайдас пужарікоре чара на севан. Коли я прийшов до храму Мадана Мохани, священик Госайдас служив лотосовим стопам Господа, і я також почав молитись біля лотосових стіп Господа. Праборача рани Джаурі Агя Магіла, прабокантайте, мала касия паріла. Коли я молився до Господа, прохаючи його досводу, дозволу, з його шиї враз зіслизнула гірлянда і впала долі. «Зоб вайшнавагона, горідваніділа, госайдасаанімала, мурагаледіла». Коли це сталося, всі вайшнави, які стояли там, загукали «Гаріво!», а священник Госайдас приніс мені цю гірлянду і вдягнув мені на шию. «Аг'я малапауя, амаргойла ананда, та хайкарінуей, грантера арамба». Я дуже зрадів, отримавши цю гірлянду, що свідчила про Господню волю, і тут же почав писати цю книгу. Насправді, Шича Таня Чиритамриту пишу не я. Її диктує Ший Мадан Мохан. Коли я пишу, я повторюю, наче Папуа. Пояснення. Таким має бути настрій кожного відданого. Коли Верховний Богособа визнає певного відданого, він дає йому розум і диктує йому, як повернутися додому до Бога. Це засвідчує Шімат Бхагавадгіта 10.10. Ти Тим, хто повсякчасно служить мені з любов'ю і відданістю, я даю розуміння, за допомогою якого вони можуть прийти до мене. Трансцендентне любовне служіння Господові доступне для всіх, тому що кожна жива істота з природи – слуга Господа. Служити Господові – це природне заняття живої істоти, але під покровом Маї, матеріальної природи, вона вважає, що це дуже важко. Однак досить їй віддати себе під керівництво духовного вчителя і щиро взятись до служіння, як Господь, що перебуває в кожному серці, починає казати, як йому служити. Дадамі буде йогам там. Господь дає ці вказівки, і життя відданого стає досконалим. Все, що робить чистий відданий, він робить за вказівкою Верховного Господа. Отож, автор Шича читання Чаретамрити підтверджує – все, що він написав? Написане за вказівкою божества Шрі Маданамухани. 79. Саїлікі Мадангопал дяликає Каштерпутлі Женкухахенчай. Як дерев'яна лялька танцює з волі штукаря, фокусника. Так і я пишу те, що наказує мені Мадангопал. Пояснення. Таке становище чистого відданого. Не треба брати відповідальність на себе самого. Треба бути душею, відданою Верховному Богові особі, і тоді Господь даватиме свої вказівки як «чайтя гуру, духовний вчитель в серці. Верховний богособа з радістю готовий провадити відданого зсередини і ззовні. Зсередини він дає вказівки як на душа, а ззовні – як духовний вчитель. 80. 80. «Куладі деїва рамадана джангра крагуна, трупа санатан». Я вважаю за своє родинне божество Мадана Могану, Мохану, що йому поклоняється Рагунат дас госамі, шірупа госамі та саната на госамі. Вріндавана дасе агелоя ліки кальян. Піднісши молитву до лотосових стіп, шіли вріндаванда такуре. я отримав його дозвіл і з його наказу спробував написати цей твір, що містить у собі всі благословення. Кальяна, все сприятливе. Пояснення. Шіла, кришнадавський врач Гусамі, запитав дозвол не тільки у Вайшнавів і Маданамохани, а й у Вриндаванда Ситакури, що його вважають за в'ясу в іграх Шичатані Магаправу. Шіла Вриндаванда стакур вповноважений описувати розваги господа Чайтані. Тому без його милості ці розваги описувати неможливо. Я дурний, низьконароджений та нікчемний і завжди бажаю матеріальних насолод. Однак наказ вайшнавів надихає мене з великим завзяттям і наснагою, писати цей трансцендентний твір. Лотосові стопи, ширупи Госвами та Рагонати Дасе Госвами – джерело моєї сили. Пам'ятання про їхні лотосові стопи здатне виконати всі бажання. 85 Аша Молячись при лотосових стопах ширупи та ширагунати, завжди прагнучи їхньої милості, я, Кришнадас, розповідаю Ші Читання Чарітамриту, ідучи їхніми стопами. Так закінчується пояснення Бхактиведанти до Ші Читання Чарітамрити Аді Ліли, восьмої глави, що описує те, як автор, отримав наказ авторитетів Крішни та Гуру.